Hát, gyakorlatilag ott ültem az űr és a halál közt. Ráadásul mindkettő nő alakjában. Mennyi esélyem volt? Közben meg a vörösbegyet kellett volna megtalálnom, ami talán nem is létezett. Igazán furcsán éreztem magam. Sosem gondoltam, hogy egyszer még így összezavarodnak a dolgai. Fogalmam sem volt, hogy mindez miért történik. Mit is tehettem volna? Csak nyugi pajti, jött a válasz. Oké. Okay. Megjöttek az italok. – Hát, hölgyeim, egészségükre! Kocintottunk és belekortyoltunk az italba. – Miért nem lehettem én egy átlagos csávú, aki egész nap csak meccset néz, és mondjuk izgul, hogy mi lesz a végeredmény? – Miért nem lettem szakács, aki egész nap csak rántottát csinál, és nincs semmihez? – Miért nem lehettem egy légy valakinek a csuklóján, akit alig érintenek a világ dolgai? – Miért nem lehettem kakas egy tyúkolban, aki magukat csipeget? Miért pont ez jutott nekem? Jenny megbökött a könyökével, és assukta. – Bella, beszélnem kell veled? Letettem egy kis pénzt a bárpultra, aztán lédi halára néztem. – Remélem nem gond, de tudom, dagatkám, beszélnie kell a hölgyel négy szem köz. Miért is lenne ez gond? Elvégre nem vagyok szerelmes magába. Ettől függetlenül valamiért mégis mindig itt lóg körülöttem. Én mindenki körül ott lógok, Nick. Maga csak kicsit érzékenyebb rám. Aha. De hát, végül is segített nekem megtalálni szerint. Igen, végül is. Így hát magára hagyom a kis hölgyet, de csak egy időre. Még van némi elintézni valunk, szóval még látjuk egymást. Lédi halál, e felől semmi kétsége. Megitte az italát, és leszállt a székről. Elindult kifelé. Félelmetesen gyönyörű volt. Aztán eltűnt. A csapos jött a pénzért. Ki volt ez? Elszédültem, amikor elment mellettem. Örüljön, csak elszédültél, mondtam. Ezzel mit akarsz mondani? Hát, ha elmondanám, úgysem hinnéd el. Na, csak próbáld meg. Nem próbálom, és ha megbocsátasz, most szeretnék a hölgyel beszélni. Oké. Okay. Te egy valamit árulj el. Mi lenne az? Hogy van az, hogy ilyen dagat csávó, mint te, ilyen nőket kap meg? Úgyhogy a jó felén vajazom a kenyeremet. Na, és most tűnés. Jól van, haver, ne pattogj. De hát te kérdezted. Azért nem kell mindjárt keménykedni. Ha szerinted ez keménykedés, akkor várd meg, mit kapsz, ha itt maradsz. hogy meg. Hát ez szép volt. Na, húzzál innen, amíg tudsz mozogni. Lassan elindult a bárpult végéhez, aztán megállt egy pillanatra, és megvakarta a seggét. Odafordultam Jennyhez. Bocsánat, bébi, de úgy látszik, minden csapossal ilyen hülye dialógusokba keveredem. Semmi baj, Belám. Szomorúnak tűnt. Belám, el kell mennem. Nem baj, előtte azért így áll egyet. Nem úgy értem, hanem, hogy nekem és azoknak, akikkel itt vagyok, el kell innen mennünk, a földről. Nem is tudom miért, de valahogy megkedveltelek. Hát ez érthető, nevettem. De miért kell elmennetek? Átgondoltuk a dolgot, és rájöttünk, hogy nem akarjuk elfoglalni a földet. Szörnyű ez az egész. Mi olyan szörnyű, Jenny? A föld, a szmog, a gyilkosságok, a légszennyezés, a mérgezett folyók, a mérgezett ételek, a gyűlölet, a reménytelenség, minden. Egyetlen szépség maradt a földön, az állatok. De őket meg írtjátok, szóval nem sokára mind kihalnak, és nem marad más, csak patkányok meg versenylovak. Annyira szomorú ez az egész. Nem is csoda, hogy ennyit iszol. Ne feledkezz meg a felhalmozott atomfegyverekről sem. Igen, úgy tűnik túl messzire mentetek. Lehet, hogy már csak két napunk van hátra, vagy lehet, hogy ezer évünk. Nem tudjuk mennyi, de a legtöbb embert ez nem is érdekli. Hiányozni fogsz, belem, és az állatok is. A, megértem, hogy elmész. Könyvbe lábadt a szeme. – Ne sírj Jenny, a az egészszel. Megfogta a poharát, megitta az italt, és olyan szemmel nézett rám, amilyennel még soha sem néztek rám, és soha nem is fognak. – Vészt lát dagad, fiú! Mosolygott. Azzal eltűnt. Másnap megint ott ültem az irodámban. Egy megbízás volt még hátra, megtalálni a vörösbegyet. Senki sem kopogtatott az ajtómon új ügyekkel. Nem is baj. Úgy is itt az ideje, hogy egy kicsit tisztázzam a dolgaimat. Végül is nagyrészt elvégeztem azt, amit az életben kitaláltam magamnak. Volt egy-két jó pillanatok. Fedél van a fejem fölött. Igaz, van egy csomó rendes ember, akinek nincs. Ők sem idióták, csak pillanatnyilag nem illenek bele a rendszerbe. Ami pedig állandóan változik. Reménytelen egy helyzet, és ha az ember a saját ágyában alhat teste. Már úgy érezheti, győzelmet aratott a rendszer fölött. Nekem szerencsém van. Igaz, volt egy-két lépés, amit azért előtte jól átgondoltam. Ettől függetlenül igen szörnyű világ ez, és én legtöbbször sajnáltam azokat, akik benne éltek. Mindegy a francba az egészen. Elővettem a vodkát, és ittam egy kortyot. Az élet legjobb részei azok, amikor az ember nem csinál semmit, csak vakarócik, csak nyammog. És ha azt mondjuk, minden értelmetlen, akkor nem lehet minden értelmetlen, mert ha tisztában vagyunk vele, hogy minden értelmetlen, akkor az, hogy tisztában vagyunk ezzel, már némi értelmet az az egésznek. Értik, amit mondok? Amolyan optimista pessimizmus ez. A vörös pedig: Pont olyan ezt keresni, mint a Szentgrált. Lehet, hogy mély vízben vagyok. Sőt, lehet, hogy túl forró is a víz. van még egy vodkát. Valaki kopogott az ajtón. Levettem az asztalról a lábam. Boj be! Az ajtó kinyílt, és ott állt egy csenevés csávó, szakadt cuccba. Bűzlött. Talán benzintől, de nem voltam biztos benne. Kicsi, vékonyan metszett szeme volt. Oldalazva jött felé. Aztán megállt az asztalomnál, és fölém hajolt. Kicsit, mintha rángatódzott volna a feje. – Bilám? Talán, válaszoltam. – Van egy ajánlatom a számodra? – Jó mondtam. Akkor húz innen a vérbe. Nyugi, Belán, tudom a jelszót. Igen? Milyen jelszót? Vörös begy? Hát jó, mesé. Tudjuk, hogy keresed? Tudjuk. Te és még ki? Nem mondhatom meg. Felálltam, megkerültem az asztat, és megragadtam a szakad kis ingét. És ha mondjuk kiverem belőled? Akkor se, mert nem tudom. Nem tudom miért, de hittem neki. Elengedtem az ingét, majdnem segre esett. Visszajöttem az asztalomhoz. A nevem Émosz, mondta. Émosz Redsdale, elvezethetlek vörösbegyhez, érdekel az ügy? Miről lenne szó? Van egy címem, egy nő tud a vörösbegyről. Mennyiért? 75 dollár, akkor baszd meg, Émosz. Na jó, ha nem, hát nem, akkor megyek fogadni. Kaptam egy tuti tippet a délutáni futámra. Jó, legyen ötven, mondtam. Hát van. Rendben, add a címet. Elővettem három húszast, ő pedig odaadott egy szetlit. Kihajtottam és megnéztem. fontem, West Alley, Rudzon Drive, 3234, 9-es lakás. Ide hallgass, Hemos. akármit ideírhatsz nekem. Honnan tudjam, hogy ez a megfelelő cím? Csak menj le, Belán, túti a cím? Hát a segged épségéért ajánlom is, hogy az legyen. Na jó, mennem kell, mondta, majd megfordult és elment. Én meg ott ültem hatvan dollárral megrövidítve, meg egy cetlivel a kezemben. Vártam estig, majd beültem az autóba és elmentem a megadott címre. Egész jó környék. A jó környék definíciója. Az ember nem engedheti meg magának, hogy ott lakjon. <gül> – Kortyoltam egyet a vodkából. Kiszálltam az autóból, bezártam az ajtót, és odamentem a a társasházhoz. Megnyomtam a kapucsengőt, amin az állt. – a Fontaine? Megszólalt egy édes, de kicsit ideges hang. – Igen? – Déjà Fontaine-t keresni. Émos Red Stair küldött, a vörösbegy ügyében. Nick Ballon vagyok. – Uram, halvány gőzöm sincs miről beszél? – A francba. – Tessék? Semmi, átráztak. Csak hülyéskedtem, Niki. Kérem, jöjjön be! Hangos beregés hallatszott, mire megnyomtam a bejárati ajtót, ami kinyílt. Végigmentem a szőnyeggel borított folyosón a kilences lakásig. Kilences. Valami nem stimmel a kilences számmal. Mintha veszélyt jelentett volna. Igaz, nekem a legtöbb szám veszélyt jelent. Csak a hármast, a hetest és a nyolcas szeretem. Illetve ezek kombinációit. Megnyomtam a csengőt. Lépteket hallottam, aztán kinyílt az ajtó. Hú, bomba nő volt, vörös ruhában, zöld szemmel, hosszú barna hajjal, fiatal, ízléses, jótestű, némi mentolillattal, és mosolygott. – Mr. Bellam, kérem, jöjjön be! Követtem a szobában, aztán hirtelen kemény tárgyat éreztem a hátamban. – Nem vagy zűj testvér, fel a kezekkel! Nézd meg, hogy eléred-e a plafont! – Feka vagy? – kérdeztem. – Picsoda! – Csak a fekák szokták azt mondani, hogy testvér. Megmotozott, megtalálta a pisztolyomat, és elvette. – Jól van, megfordulhatsz. Megfordultam, és ránéztem. Nagy darab fehér csávó volt. – De hát te fehér vagy! – mondtam. – Te is! – mondta. – Hát akkor, szervusz testvér! A pisztolyodat visszakapod, amikor elmész. Átmentem mentem Dézsába a másik szobába. Egy székre mutatott. Nagy hideg szoba volt, beszélyt sejtetett. leült a kanapéra, elővette egy kis szivart. Kibontotta. Megnyálaszta egy kicsit, leharapta a végét, rágyújtott, és szexisen kifújt egy kék füst karikát. Rám nézett azzal a zöld szemével. – Szóval a vörösbegyet keresi? – Igen, az ügyfelem megbízásából. – Ki lenne az? – Ez bizalmas. Valami azt súgja nekem, Mr. Ballán, hogy mi jó barátok lehetünk, nagyon jó barátok. Csak nem. Ó, nagyon jó képű a maga módján, ezt nyilván tudja. Jól áll magának, hogy látszik, már sok mindent megél. A legtöbb férfi manapság már nem is él, egyszerűen csak leharcolja magát. Úgy gondolja, hölgyem? Szólítson Dézsának. Dézsa. nem akar idejönni mellé? Felálltam, oda mentem és leültem mellé a kanapén. Rám mosolygott. Kér egy italt? Hogyne, egy viszkit szódával. Börni, hozzál egy viszkit szódával, légy szíves. Néhány másodperc múlva bejött a testvér, aki elvette a pisztolyomat. Letette az italt a dohányzó asztalra. Kösz, Bernie. Bernie erre eltűnt. Belekortyoltam a viszkibe. Nem rossz, nem rossz. Mr. Bellam, szólalt meg a nő. Arra kértek, mondjam meg magának, hogy felejtse el ezt a vörös begyet. Soha sem egy ügyet sem, ha csak a megbízom nem kéri. pedig ezt ejteni fogja, Mr. Belam. Hm. Zavarja a szivarfüst? Nem. Kéred slukkot? Mhm. Uh -huh. Dézse odatta a szivart, mélyet cippantottam, letüdőztem, kifújtam és visszaadtam. A szoba egy pillanatra kikristályosodott. A falak megmozdultak, felemelkedett a szőnyeg, majd visszaesett. Kék fény villant a szemembe. Aztán Dézs a száját a zenémen éreztem. Megcsókolt, majd visszaült. Felnevetett. <gül> Mióta -e nem volt nővel velem? Uh, már nem is emlékszem. Megint nevetett, és újra a számra nyomta az ajkát. <gül> Bizony már jó ideje nem voltam nővel. A nyelve úgy csúszott a számba, mint a kígyó. A teste is olyan volt, mint a kígyói. Aztán lépéseket hallottam, meg egy hangot. Megállj! Börni volt az. Mindkét kezében pisztoly volt. Az egyik az enyém. Jól van, Börni, jól van, mondtam. Börni nehezen lélegzett, mintha nem lett volna oxigén a szobába. Dézsál bámultam. A tekintete ködös volt. Dézsál, mondtam. Ne csináld ezt. Tudod, hogy szeretlek. Megölöm, megöllek téged, aztán megölöm magam. Tökéletes helyzetben ültem. Meglendítettem a jobb lábamat, és pont rúgtam. Felüböltött, és a tökét fogva összeesett. Felkaptam a pisztolyokat, az egyiket eltettem, a másikat meg a jobb kezembe fogtam. A bal kezemben megragadtam börnit, és bevágtam egy székbe. A hajánál fogva hátrahúztam a fejét, még a szája ki nem nyílt. Aztán belecsúsztattam a fegyvert a szájába. Szopogasd ezt egy kicsit, öcsi, amíg kitalálom, mit fogok tenni. Börni hörgött egyet. – Ne, ne meg, kérem, ne ölje meg! esedezett Mi Mit tudsz, a vörös megyről testvér? kérdeztem. Nem válaszolt. Mélyen lenyomtam a fegyvert a torkám, aztán elfinkta magát. Nagyon hangosan és büdösen. Kihúztam a fegyvert, és levágtam a földre. – Hát ez undorító! Ezt ne csináld még egyszer! Megfordultam, és ránéztem Dézsára. – Van saját szobája? – Van. – Ránéztem Börnire. Na, akkor szépen menj a szobádba, és maradj ott, amíg nem mondom, hogy kijöhetsz. Börni bólintott. – Na, mozgás! Börni feltápászkodott, és kitántorgott. Aztán hallottam, hogy becsukódik az ajtó. Dézsa elnyomta a szivarját, már nem mosolygott. – Na, jól van, bébi, akkor folytassuk onnan, ahol abba hagytuk – mondtam. – De én nem akarom. – Micsoda? Miért? Tehát lent volt a nyelv a nyelőcsövemben. Félek magától, maga túl erőszakos. De hát azt mondta, hogy meg fogja ölni magát, nem hallotta? Nyilván nem úgy gondolta. Nincs olyan, hogy nyilván, amikor szerelemről és fegyverekről van szó. De a sóhajtott. Alkóldom bőrniért, ott ül a szobájában szegény, teljesen egyedül. Miért? Nincs neki tévéje, vagy keresztrejtvénye vagy egy képregénye? Kérem, Mr. Bellám, kérem, menjen el! Bébi, én szeretnék ennek a vörösbegy ügynek a végére járni. De nem ma este, nem ma este. Hát akkor mikor? Holnap este ugyanebben az időben. Akkor küldj el, bört, maziba, vagy valami. Rendben. Lehajoltam, megfogtam az italomat, és megittam, de ült a kanapén, és a szőnyeget bámulta. Becsuktam magam mögött az ajtót, végigmentem a folyoson, ki a bejárati ajtón, és beültem a kocsiba. Beindítottam a motort, és vártam, hogy egy kicsit bemelegedjem. Meleg, hót fényes éjszaka volt, és még mindig állt a farkam. Bementem egy kocsmába, ahol még sohasem szólalkoztam össze senkivel. A Blinkibe. Első pillanatra egész jól nézett ki. Bőrboxok, sötétség, füst, és néhány barom. A megszokott halászak terjengett a levegőbe. Találtam egy üres boxot, és leültem. A pincérnő odajött valami, bugyuta ruha volt rajta, rózsaszín szerűség, pamut töméssel, ami felnyomta a mellét. Mosolygott egy szörnyűt, és megvillantott egy aranyfogat. Teljesen üres volt a tekintete. Mit kér Szívi? mondta reszelős hangon. Két üveg sört, pohár nélkül. Két üveggel, Szívi. Aha, miért? Kínai. – Kínai. – Igen, két üveg kínai sört, pohár nélkül. Kérdezhetek valamit? Igen. Mind a kettőt maga issza meg? Remélem. Akkor miért nem csinálja úgy, hogy megiszta az elsőt, és aztán megrendelő másikat? Így nem melegedne meg. Nem tudom, így szeretném, és kész. Biztos van valami oka. Ha tudja az okát szívi, kérem, mondja el nekem is. Miért kéne elmondanom? Mi van, ha meg akarom tartani magamnak? Uram, nem kell ám mindenkit kiszolgálnom. Feltartjuk a jogot, hogy megtagadjuk a kiszolgálást. Tehát azt akarja mondani, hogy azért nem fog kiszolgálni, mert két kínai sört kérek, és nem mondom meg, hogy miért. Nem mondtam, hogy nem szolgálom ki, csak azt mondtam, hogy feltartjuk a jogot rá. Akkor figyeljem, az ok tudatalatti. tudat alatti, alatt biztonságra vágyom, nyomorult egy gyerekkorom volt. A két üveg egyszerre pedig betölti azt az ült, amit be kell töltenie. Legalábbis azt hiszem. De nem vagyok benne biztos. Akkor mondok magának valami civi. Magának pszichiáterre van szüksége. Hát jó, de amíg nem szerzek egyet, kaphatnék két üveg kínai sört? Aztán oda jött egy nagy darab csávó koszos fehér köténybe. Mi a probléma, Betty? Ez a ficka két üveg kínai sört rendelt pohár nélkül. Biztos egy barátját várja. Hát... Nincs neki barátja, Blinky! Blinky rám nézett. Nagy darab dagad volt. Sőt, két dagat csávó egyben. Szóval nincs is barátja? Nincs, válaszoltam. Akkor minek magának két üveg kínai sőt? Meg akarom inni őket. Miért nem rendel egyet, hisz a meg, aztán rendel egy másikat? Mert én így szeretném. Hát ilyet még nem hallottam, mondta Blinky. De hát miért ne kérhetném így? Törvényellenes Netán? Nem, csak furcsa, ennyi. Mondtam neki, hogy szerintem pszichiáterhez kéne mennie. Szólalt meg Betty újra. Aztán csak álltak ott és néztek. Elővettem egy szivart és meggyújtottam. Büdös, mondta Blinky. A szarod is. Micsoda? Na, hozzá szépen három üveg kínai sört, pohár nélkül. Ez a csávó nem komplet mondta Blinky. Ránéztem és röhögtem, aztán megszólaltam. Ne szólj hozzám többé, és ne csinálj mind de semmit, ami idegesítene. Különben szétlövöm a búrádat, öcsi-pöcsi. Blinky megmerevedett. Úgy tűnt, mint aki mindjárt beszalik. Betty is csak átott. Egy pillanat múlva aztán megszólalt. Most mi legyen, Blinki? Hozzá neki három üveg kínai sört, pár nélkül. Betty elindult a sörért. Na akkor, mondta blinky szépen ülj le velem szembe, és nézd végig, ahogy megiszom ezt a három üveg kínai sört. Hát jó, válaszolta és bepréselte magát a boxba. Ízzat, mind a három tokája remegett. Blinky, kérdeztem tőle, nem láttad véletlenül a vörös begyet? A vörös begyet? Igen, a vörös begyet. Nem láttam, mondta Blinky. Betty megérkezett a kínai sörökkel. Végre. Másnap este megint ott álltam a társas ház bejárata előtt. A cipőmet kitisztítottam, és mindössze három vagy négy sört íttam. Az eső vészjóslóan elerett. Pisáll az Isten? Ezt mondtuk mindig gyerekkorunkban, amikor esett. Fáradt voltam, fáradt testben és lélekben. Ki akartam szállni, vissza akartam vonulni. mondjuk meg azba. Egész nap csak az asztalok körül áldogálnék bölcsábrázattal, és nézném, ahogy a marhák vagyonokat játszanak el. Valahogy így képzeltem el a szórakozást. Nyugiban úszni a fényárban, fél lábbal a sírban. De hát egy büdös fasam se volt, és meg kellett találnom a vörösbegyet. Megnyomtam a kilences lakás csengőjét, és vártam. Aztán megnyomtam megint, de semmi. Ajaj, ajjaj, ajjaj, nem is akartam belegondolni. Leléptek volna, Dízsa és a testvér. Tegnap kellett volna rövidre zárnom a dolgot. Tényleg kiengedtem őket a kezem közül? Egyik kezemmel rágyújtottam egy szivarra, a másikban levő, Sperháknival pedig kinyitottam az ajtót. Beléptem a folyosóra, odamentem a kilences ajtóhoz, rányomtam a fülemet, semmi. Még csak egércincogás sem hallatszott. Ájjj, apicsába! Kinyitottam az ajtót az álkulcsal és beléptem. Egyenesen a hálószobába mentem, és kinyitottam a gardróbot. Üres volt, elvitték a ruhákat. Nem volt ott semmi más, csak árva fogasok. Micsoda szörnyű látvány. A vörösbegyhez vezető első nyomomból 32 üres fogas lett. Kész. Kopóként csődött, mondtam. Átfutott az agyamon az öngyilkosság gondolata, de elvetettem. Benyúltam a kabátomba, kivettem a vodkás üveget, meghúztam és kiköptem a szivart. Aztán megfordultam. Kijöttem, elindultam a folyosón és mentem, amíg meg nem találtam, amit kerestem. Az ajtón ezált: állt. Em, tahil, gondok. Kopogtam. Ége, mondta valaki oda bentről. A hangjából ítélve ez is nagy ember lehet. Virágküldemény, Mr. Tahil számára. Adj, jutott be. Nyitva volt a kapu, Mr. Tuhil. Az lehetetlen. Mr. Tuhil, egy hölgy épp jött ki, én pedig bejöttem. De hát ilyet nem lehet csinálni. Nem tudtam. Mit kellett volna tennem? Kintről becsengetni és megmondani, ki maga és mit akar. Rendben, Mr. Tuhil. Akkor kimegyek, becsöngetek magához és megmondom, hogy világ küldeménye érkezett. Így jó lesz? Na mindegy, hagyjuk. Jöjjön be. Az ajtó kinyílt. Beugrottam, a sarkammal beruktam az ajtót, és elkaptam az övénél. Megtelt a kezem hájjal. Tényleg nagy darab csávó volt. Ráfért volna egy borotválkozás. Kínes szaga volt, és vagy 120 kilót nyomott. Mi a fasz csinál? Hol vannak a virágok? Vegye le a mocskos kezét az övemről. Nyugítoljon, mondtam neki, és elengedtem. Magánynyomozó vagyok engedéllyel. Szeretném tudni, hová lett Déjsefontájon a kilences lakásból. Kapja be és húzza innen! Hátraléptem. Nyugi, Mr. Tahil, mindössze ennyit szeretnék tudni, aztán el is húzok. De nem fogja megtudni, mert nem mondom meg. És most szépen elhúz innen. Fekete őves vagyok, Tahil. Kész halálos fegyver. Ne kényszerítsen rá, hogy visszaéljek a tudásommal. Elnevette magát, és lépett egyet felé. Megálljon! Kiáltottam. Megállt. Tahil. A feladatom az, hogy megtaláljam a vörösbegyet, és tanné van a megoldás kulcsa. Tudni akarom, hová ment ő, meg a barátja. Nem hagyta meg a címét, mondta, és most húzzon innen, mielőtt az arcába fingok. Elővettem a pisztolyomat, és a gyomrára nyomtam. Hol van Dézsafontér? üvöltöttem. Baszódjon meg, mondta, és elindult felé. Álljon meg, ahol van, parancsoltam de csak jött felém a marhája. Bepánikoltam, és megkúsztam a ragaszt. De a pisztoly csütörtököt mondott. Ekkor megragadta a torkomat. Lapát keze, és nagy, hurkás, erős, könyörtelen újjai voltak. Nem kaptam levegőt. Csillagokat láttam. Beletérdeltem a tökébe. Semmi nem történt. mintha nem is ember lett volna. A nemi szervét valahol máshol hordhattam. Talán a hónaja alatt. Tehetetlen voltam. Éreztem a halál szagát. De az életem nem perget le előttem filmként. Csak egy hangot hallottam a fejembe. Ki kell cserélni a jobb hátsó gumit. Baromság, baromság. És azzal kész. Nekem befelegzett. Ennyi. Aztán hirtelen elengedte a nyakam. Megtántorodtam, és szinte a stratoszférából szívtam a levegőt, meg mindenhonnan. Ránéztem Tahéra. Nem festett túl jól. Egyáltalán nem festett jól. Nézett rám, de valahogy nem látott. Aztán megragadta a balkarját, felemelte, és valami szörnyű fájdalom futott át az arcán. Hörgött, felnézett, és összeesett. Oda léptem hozzá, fölé hajoltam, és kitapintottam a púzusát. Nem volt. Elment. Ágyű! A mentem, és leültem egy székbe. És a kanapén velem szemben ott ült lédi halál. Sose nézett még ki ilyen jól. Micsoda nő, sohasem hagy cserben. Többet ér az aranynál. Elmosolyodott. Néző is belám? Hát nem panaszkodhatom, hölgyem. Feketébe volt öltözve. Jól lát neki a fekete. Meg a vörös is. Oda kéne figyelni a súlyára belem. Mostanában túl sok sült krumplit, krumplipürét, meg édességet eszik. És túl sok sört iszik. Hát, igen. Igen. Megint elmosolyodott. Gyönyörű fehér fogai voltak. Egy francia kulcsot is át tudott volna harapni velük. Hát, mondta, mennem kell. Van még egy kis elintézni való. Ismerem az illetőt. Ismer egy bizonyos Harry dabszot? Nem hinném. De ha igen, akkor akár el is felejtheti. És azzal eltűnt. Oda mentem Tohillhoz, és megkerestem a pénztárcáját. Volt benne egy ötvenes, két húszas, egy ötös, meg egy egyes. Kivettem a pénzt és betettem a jobb zsebembe. Az ajtóhoz léptem, kinyitottam, becsuktam és végigmentem a folyosom. Senki sem járt arra. Odaértem a kapuhoz és kiléptem. Az eső még mindig esett. Jó volt érezni a cseppeket az arcomon. Beleszippantottam a levegőbe, sóhajtottam egyet és elindultam az autómhoz. Még ott volt. Megkerültem és megnéztem a jobb hátsó gumit. És tényleg, tükörsima volt. Ki kell cseréltetnem. Hát megint csak depressziós voltam. Hazamentem, mentem, kinyitottam egy üveg skót viszkit, és régi régió ismerősemmel egy asztalhoz. Viszki vízzel. A skót viszki olyan ital, amit nem egyből kedvel meg az ember, de ha él vele egy ideig, egyszer csak elkezdhatni a varázsa. Egyfajta különleges melegséget ad, amely a bőrömben nincs meg. Mindegy, szóval megint rossz kedvem volt, és ültem a székben az ötödik italommal. A tévét nem kapcsoltam be, mert rájöttem, hogy amikor az ember maga alatt van, attól a szartól még rosszabb kedve lesz. Egyik üres arc a másik után a végtelenségig. Idióták vég nélküli lánca, köztük néhány híres idiótával. A komikusok egyáltalán nem viccesek, a filmek pedig negyedosztályok. Nem sok minden maradt, ami vigaszt nyújthatott volna, a viszkén kívül. A záporból szakadó eső lett, én meg csak ültem, és hallgattam, hogy az esőcseppek a tetőt verik. Nem lett volna szabad elengednem azokat a faszokat. Biztos voltam benne, hogy a fickót, aki elvezetett hozzájuk, soha többé nem találom meg. Kezdhettem előről. A vörösbe kicsúszott a béna kezeim közül. Itt álltam 55 évesen, és még mindig a sötétben tapogatóztam. Eddig maradhatok még a szakmámban? Mi mást érdemelnek az alkalmatlanok, mint egy segberugást. A faterom mindig azt mondta, olyan mesterséget válasz, ahol az emberek rádbízzák a pénzüket, aztán csak várják, hogy mikor kaphatják vissza. Például a bankot, vagy a biztosítást. Vedd el a pénzüket, és adj nekik egy darab papír cserébe. Használd a pénzüket, az meg fialni fog neked. Mert az embereket két dolog vezéli, a kapzsiság és a bizonytalanság. Téged egy dolog vezéreljen a lehetőség. Egész jó tanácsnak tűnt. Persze a faterom is szegényen halt meg. Töltöttem még egy viszkit. A franc egyemek a nőkkel sem boldogultam. Három feleségem volt. Igazából nem is volt nagy gond egyikkel sem. Kicsinyes veszekedések vetettek véget, mint három kapcsolatnak. Semmiségeken vitatkoztunk. Állandóan berágtunk mindenen. Napról napra, évről évre csak öltök egymást. Ahelyett, hogy segítettünk volna a másiknak, felőröltük egymást, hol ezen, hol azon vitáztunk. És ha egyszer elkezdi az ember, szokássá válik. És nem lehet abba hagyni. Egy idő után talán már nem is akarta az ember abba hagyni. Aztán mégis abba hagyta. Az egészet. Szóval így állunk. Ültem és hallgattam az esőt. Ha most meghalnék, egyetlen egy köncseppet sem egytene értem senki a világon. Na, nem mintha akartam volna. De azért furcsa, hogy mennyire magányos lehet egy magamfajta balfasz, és a világ tele van olyan vénfaszokkal, mint én. Csak ülnek, hallgatják az esőt, és azon morfondíroznak, hová is tűnt el minden. Honnan lehet tudni, hogy az ember megöregedett, hogy elkezd azon tűnődni, miképp múlt el az élet. Hát igen, de az élet nem múlik el, legalábbis nem kéne neki. részt már hallott voltam. Bekapcsoltam a tévét, szexhirdetés ment. Magányos vagy. Szomorú. Felvidítunk. Csak hívd fel valamelyik gyönyörű hölgyünket. Alig várják, hogy beszélhessenek veled. Vizethetsz master vagy vizakártyával. Beszélges Kittivel, Francival vagy Biankával. Hívd a 8453 8745-öt. Megmutatták a lányokat. Kitty nézett ki a legjobban. Ittam egy viszkit és tárcsáztam a számot. Tessék! Szólt bele egy férfi. Gonosz hangja volt. Kittit kérném? Elmúltál el már 21. El. Master vagy Viza? Viza. Add meg a számát és a lejárat időpontját. Továbbá a címedet, telefonszámodat, a társadalombiztosításod biztosításod és a jogosítványod számát. Haló, és honnan tudjam, hogy nem fogjátok mindezt másra felhasználni? Érted, hogy kicsesszetek vele? Hogy visszaéljetek vele? Hé, hey, ember, most akarsz beszélni Kittivel, vagy nem? De! A tévében reklámozunk, két éve vagyunk a szakmában. Jó, rendben, várj, megkeresem a brifkómat. Ember, ha nem kellünk neked, tesek el lesz nekünk. Miről fog Kitti beszélgetni velem? Tetszeni fog, meglátod. Honnan tudod, hogy tetszeni fog? Vigyelj, haver! Jó, jó, várj egy percet. Megadtam neki az adataimat. Elég sokat vártam, amit csekkolták a kártyámat. Aztán meghallottam egy hangot. – Hello, baby, itt Kitty. – Hello, Kitty, az én nevem Nick. Uh, – Hú, annyira szexi a hangot. Már kezdek is begerjedni. – Nem már, az én hangom nem is szexi. – Ne egy? Nem, Kitti, nem szerénkedem. – Már is nagyon közel érzem magam hozzád. Úgy érzem, mintha az öletben ülnék és a szemedbe néznék. Nagy kék szemem van. De fölém hajolsz, és mindjárt megcsókolsz. Ez baromság, Kitty. Én itt ülök egyedül, viszkit szopogatok, és hallgatom az esőt. Nék, használd egy kicsit a képzelő erődet. Engedd el magad, és meg fogsz lepődni, mire vagyunk együtt képesek. Nem tetszik a hangom? Nem találod? Ó, oh, szexinek. Hát, egy kicsit, de nem nagyon. Olyan, mintha meglennél fázba. Megfáztál? Nick, drágám, én túl forró vagyok ahhoz, hogy megfázzak. Hogy? Mondom, túl forró vagyok ahhoz, hogy megfázzak. Hát, nekem úgy tűnik, mintha megfáztál volna. Vagy lehet, hogy túl sok cigit szívsz. Én csak egy valami szívok, Nick. És mi lenne az, Kitty? Nem találod ki? Nem. Nézd végig magadon, Nick. Oké. Okay. Mit látsz? Egy italt, telefon. – És még mit, Niki? – A cipőmet. – Nik, és mi az a nagy valami, ami ott kidudorodik, ahogy beszélek hozzád? – Ja, az a gyomrom. – Beszélj hozzám, Niki, hallgasd a hangomat. Gondolj arra, hogy ott ülök az öledben, a ruhám egy kicsit felcsúszva, és látszik a térdem meg a combom. Hosszú szőke hajam van, beteríti az egész testemet. Csak gondolj erre, Niki, gondolj erre. – Jó. – És most mit látsz? – Ugyanazt. A telefont, az italomat, a cipőmet, a hasamat. – Nick, ne hogy velem, mert átmegyek és elfenekellek. Vagy lehet, hogy megengedem, hogy te fenekelj engem? – Micsoda? – Hogy elfenekelj, Nick. Elfenekelj! – Kitti. – Igen? – Megbocsáltanál egy percre. Ki kell mennem a vécére. – Jaj, Nick, tudom már, mit fogsz csinálni. – de nem kell kimenned azért. itt is csinálhatod a telefon mellett, amíg beszélek hozzá. De ki kell mennem, Kitty, mert pisálnom kell. Né, mondta, ezennel befejezetnek tekintheted a beszélgetésünket, és letette. Kimentem a vécére és húgyoztam. Közben még mindig hallottam, hogy esik az eső. Gyatra egy beszélgetés volt, de legalább elterelte a figyelmemet a vörösbegyről, meg az egyéb kérdésekről. Leúztam a vécét, kezet mostam, belenéztem a tükörbe, kacsintottam, és visszamentem a viszkimhez.